Загадки повітряної оболонки Найунікальніша речовина – повітряний щит землі Зовнішню повітряну оболонку землі називають атмосферою. Вона оберігає життя на землі і безперервно формує погоду. Нижньою межею атмосфери є поверхня землі, але повітря порушує межу. Воно є і в ґрунті, і в тріщинах земної кори. А ось відзначити порушення верхньої межі складно. Атмосфера тягнеться до висоти 2-3 км, кілометрів, поступово переходячи в безповітряний простір. У вертикальному напрямі в атмосфері виділяють декілька шарів. Нижній, найщільніший, називається тропосферою. У ньому міститься понад 85% усієї маси повітря атмосфери і майже вся водяна пара. Над тропосферою – до висоти 50-55 кілометрів розташована стратосфера. Це найунікальніший шар. З усіх планет сонячної системи, що мають повітряну оболонку, він є тільки в Землі. Характерна риса стратосфери – наявність озону. Цей газ поглинає значну частину небезпечного для земних організмів ультрафіолетового випромінювання Сонця. Озон в атмосфері дуже розріджений. Якщо його зосередити в приземному шарі, його товщина становитиме всього лише 3 мм. Декілька десятиліть тому вчені виявили ділянки з його зниженим вмістом, названі озоновими дірами. Їх утворення пояснюють як природними, так і техногенними причинами. Вище за стратосферу розташовані верхні шари атмосфери. Завдяки значному вмісту заряджених частинок або іонів їх називають іоносферою. Тут виникають полярні сяйва. Це красиве явище зазвичай спостерігають у полярних зонах у вигляді світних смуг, дух або окремих ділянок неба. Нижня частина іоносфери здатна відбивати радіохвилі. Завдяки цьому можливий далекий радіозв'язок. Найбільша концентрація озону спостерігається на висоті 25 км. Вище за цю зону так званий озоновий екран. Ознак життя не виявлено. Тут немає щита, який би оберігав організми від смертоносного випромінювання. Повітряна оболонка, наче одяг, зігріває землю, утримуючи тепло біля її поверхні. Вона не дає їй охолонути вночі і перегрітися в день. На місяці, де атмосфера відсутня, денна температура досягає плюс 120 градусів Цельсія, а неймовірно холодної місячної ночі вона опускається до мінус 160 градусів Цельсія. Чи знаєте ви, що є багато таємниць в історії утворення атмосфери? Згідно з найрозповсюдженішою теорією, спочатку вона формувалася з легких газів, захоплених із міжпланетного простору. Ця так звана первинна атмосфера існувала близько 4 мільярдів років тому.